Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah was-sana'u lillahi was-salatu was-salamu wa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ndugu zangu na dada zangu, twakutana tena katika kongamano letu ambapo twazungumzia kuhusiana min akhlaqil anbiya alayhimus salam miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tungali katika muqaddimah na leo shekh anatuingiza katika muqadima au tangulizi wa 16 na asema hafidhahullah azzama alinsa islamu sha'nal akhlaqi islamu wamnyanyua hadhi jambo la tabia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na hivi ni kwa kuzingatia kwa namna mbalimbali mbali. Kwanza kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemsifu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kwa kuwa yeye ni mtu wa tabia ya hali ya juu. Allah amemsifu mtume kuwa yeye ni mtu mwenye tabia nzuri ya hali ya juu. Hii ni kuonyesha yakuwa ni sifa ambayo mwanadamu yeyote anafaa kusifika kwa kuwa mtume alisifikanayo na Allah Subhanahu wa Ta'ala akaridhishwa na jambo kama hilo. Allah asema wa innaka la'ala khuluqin 'adhim vile vile kuwa e, na tabia nzuri e, ni jambo ambalo kwamba mslam siku zote afaa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yeye ndiye mwanadamu bora zaidi na mtukufu zaidi katika tabia lakini pamoja na hiyo alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye tabia za hali ya juu أكسمه واهدني لأحسن الأخلاق يا الله زيدي. لا يهدي هدي إلا أنت kwani hakuna yeyote ambaye anaweza akamuongoza mtu kuwa na tabia njema tabia nzuri isipokuwa wewe Allah Subhanahu wa ta'ala vile akimwambia Allah katika dua yake Allahumma kama hassanta khalqi fa hassan huluqi ya Allah kama ulivuo kisawasawa katika umbile langu basi na kuomba pia unitengeze, uni, uni unifanyie uzuri wa hali ya juu katika tabia yangu vile vile. maana uislamu wakafanya tabia njema kuwa ni jambo ibada muhimu ambayo mslamu aweza kujikaribisha nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na akafikia daraja za juu katika kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم hakika muslamu. aweza fikia kupitia tabia yake nzuri daraja ya mtu ambaye husimama usiku hufunga mchana Yaani mtu yeye hafungi mchana, hasimami usiku sana katika kiyamu lail lakini tabia yake ni Qur'an, tabia yake ni kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au anajitahidi kuwa hivyo basi huyu kupitia thawabu anazozipata kutokamana na tabia yake njema huenda akapata daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile mtu ambaye husimama usiku na kufunga mchana kwa hivyo namna ambavyo tabia tabia njema inamfikisha mtu katika daraja ya juu kabisa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume ameweka wazi ya kuwa watu watakayokuwa karibu naye zaidi ni watu ambao watakuwa na tabia njema katika huu ulimwengu. Akisema صلى الله عليه وسلم inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni manzilan yawm watu ambao watakuwa wanapendwa zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam yaumul al qiyama watu ambao mtume atapenda atataka wawe karibu naye e katika cheo katika sehemu yaumul qiyama ni wale ambao ni ahsanukum akhlaqa ni watu ambao wamejaliwa kuwa na tabia njema miongoni mwenu kwa hivyo Muislamu anafaa kujitahidi yeye kutengeza tabia yake. Muislamu anasema nini katika mtu ku e, katika mazungumzo yake, katika vitendo vyake, katika muamala wake na familia yake na watoto wake, jirani zake, wenzake na wanadamu kwa ujumla anapouamiliana na wao ni vipi anafaa kujiendeleza. Na anafaa kujitahadhari sana. alhadharu hazaru wat-tahdhiru mbali na a jambo lolote ambalo kwamba yozatia dosare tabia yake alivyokuwa kisema Mtume sallallahu alayhi wasallam wasrif anni sayiha la yasrif anni sayiha illa ant akimwomba Allah amweke mbali na na aina zote za tabia mbaya kwani Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kufanya jambo kama hilo na mtume sallallahu alayhi wa sallam, Asema kuwa tabia ya mtu huenda ikawa na athari kubwa katika amali za mtu katika kuzitengeleza amali zake au kuziharibu amali zake kwani mtume sallallahu alaihi Asema ya kuwa mtu ambaye anapendwa sana Anapendezwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yani mtu anayependwa na Allah zaidi ni mtu ambaye ni mwenye kuwafaa watu zaidi na uwezo kwa watu kama tabia yako ni mbaya hivyo hivyo asema mtume sallallahu alaihi Ya kuwa tabia mbovu huaribu amali za mj kwa sababu kuwa unaamali zako mzuri lakini una tabia mbaya tabia ambayo si tabia zetu za kuwasengenya watu za kuwafitini watu za kuwanyanganya watu vitu vyao vya kuwazungumzia watu kwa ubaya na ikawa yote haya yanaharibu amali yako inakukosesha ina mema ambayo umefanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi e, ikiwa jambo la ميتومه و سبحانه وتعالى ketika مقدم zote hizo zozotangulia asema sheha katika muqaddimah wa 17 mima taqaddama min azim sha'n al-anbiya' alayhimus salam wa sha'n akhlaqihim basi haya yaliyatangulia ya yonyesha utukufu wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na uzuri wa hali juu na sehemu ya hali ya juu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi inampasa kila mmslamu ajitahidi yeye kuweza kutengeza tabia yake na awe ni mtu mwenye tabia ya hali ya juu katika hali zake zote na katika, sea, na katika mambo yake yote ya kila siku na siku zote yeye aweze kuhisi utukufu na ukubwa na umuhimu wa tabia njema katika maisha yake vile vile mslam ajua ya kuwa eh, tabia nzuri ni da'wa tsamita mtu anapokuwa na tabia njema anadhihirisha tabia za Kiislamu basi yeye atakuwa ana indirectly through his action ana na watu kwa kupitia tabia yake yeye hazungumzi lakini anafanya da'wa kupitia tabia yake kwaana shek anasema fa kamdakhala fi alislam min qaum bisabab alakhlaq lhasana ni wangapi katika wanadamu waliingia katika dini ya Allah kusabab anasema to na tabia za nimependezwa na tabia ya fatima na aisha na zainab na kadhalika kwa hivyo ikiwa wewe una tabia nzuri watu akiadama ya tabia yako basi na watambue kuwa ni uslamu inaku ina manage maisha yako ina limit vitendo vyako wakaingia katika uslamu kwa ajili yako basi umefanya dawa kupitia tabia yako. Na ni wangapi ambao wamewakimbiza wame, wame watu, Wamekeep watu away from Islam kwa sababu ya tabia yao. Kwa hivyo ni muhimu Muislamu siku zote aweze kutazama tabia yake hasa na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala basi katika mukaddima wa Misho Sheikh Osama baada hizi mukaddimat akhitimu bi kalimat akhira baada zote hizi zilizotangulia nakamilisha mukaddima wangu kwa kalima ya Misho ya kuwa anna ayy khuluqin dhakarahu Allahu 'azza wa jalla fi ba'd anbiya'i yote ambayo Allah ametaja kuwa baadhi ya wa naayo, basi wa wa wa mitume wanasifika nayo mitume wote tabia hiyo njema walikuwa wanasifika nayo kwa sababu mitume wana mtume ambaye anakuja baada ya nabii Adam aliiga tabia za nabii Adam alayhi salam aliyakuja baada ya Nuh aliiga tabia ya mitume waliomtangulia wa hakadha kwa hivyo mitume wote wanasifika na tabia njema tabia nzuri ambazo Allah amezitaja kutoka katika baadhi yao كشمس الشيخ اسما وبعد سياق تلك المقدمات ال عشرة نبعد يكوزغومزيا مقدمه هزه 18 اللي زتغوليا اسوق بعض ما يسر الله تعالى من اخلاق الانبياء والرسل سسنا انانزو كوتاجيا بعضي يا مثل ابطبي والله سبحانه وتعالى انبايو تنرهيس الشيه الله سبحانه وتعالى فأقول وبالله التوفيق ننساما ان الله يكون يكن ينطيني توفيق na insha Allahu Taala hapo ndipo tutakapo anzia. Darasa letu tutaanza sasa kuzungumzia tabia hizo za mitume wa Allah Subhanahu wa Taala moja baada ya nyingine. Na tunamuomba Allah taufiq ya kuweza kuzisikiza, kuzielewa na kuweza kuzitekeleza katika maisha yetu na kujifananisha na mitume wa Allah Subhanahu wa Taala. Wa jazaakum Allahu khaira. Wassalamu alaykum wa